بسم الله الرحمن الرحيم ولا يصف بالمائة مائة يعني نسبه مائة شو مائة مائة بس جمع مائة وجه الكلام بيغن اورس تصبوا شو مائة خمسه وجه ده شو بيام اب نسبته ابو جمع ايز يا ده بس جمع هواده جمع هونا واو حذفش طرف شروع لگا بیا حیب په حمزا پا طرف بیا این ندبتیه پا رچش کن ایت ساده بخلص چکن ما ایت منصوب الى ما هوا تا ندبت شوائی مقصد دا دی علانا پا ما هوا سرسنشی سوال نشی زکه او د او څو نو او کیږي سمجھ گئے سا دا د الله د پوره دانش کې ده چې دای نو عاشق د پوره جینس ورشي جینس منتي کی یا دای شخص فرشي او د پوره سرشي بل شاید سره پ نو عاشق شې شاریک شي دا نه شي دا اې د پرجين سرشی نو د سره بل مونږ شاریق په جنس سرشی او نو متجانسین روغلم متجانسین دا شاریق سره پر شاریق فل دا چې دو دي انواشی او امرشه یو جنسي دي او انواعه فصل امتدادیونه ته فصل مقوم سره شبصل مقویا مقویا مقوامه هغه فصل دی په خبرې کې نو فصله مقاوم کو داخلي پکې وامن چې اخو جوز ګرځي چې د پروفسره یوه پروفسره جین وي بیا کوم راکب شو ترکیب سره یې څه بیا کوم ممکن شو بیا واجب زنه ژبته په کل میا په او قداې سا د څلور برشاې 50 عشري شي 55 رودي د 20 شي اشخاص شي مړ دیون بنل فرق امتیاز په تشخص سره شي او تشخصو د بلنه دی غیر وی امتیاز په تشخص راش او تشخص عین خو نشي کولای کی عینې بلې دغه امتیاز نور نه ځي ځکه چې دوا یا روح له او دو سره په نو عاش سره څه او د دې مش فرق ۵۰ را کې په تشخص سره من تشخص عین تشخص خو عمر عارض دی اخ ما بهلم دی درز کی عین شي مبین امتیاز ورکشیوسه اسنیت بدون امتیاز لغای تو خام خو تشخص سبل غیر بل او تشخص وجودی شاینیزه چې تشخص ته خر کو وجود غیر او سراد چې وجودی مش فلسفه من واجب تراد عین ذاته یاد مقتزا مقتزا ده ذات لازم ذات غیر نشي کده لای په خبره به شي کرا نو غیریت وجود مهته نو او چې تشخص, تشخص غیر نشي دغه امتیاز نشته او مابین اشخاص بیا چې کوم چا سره ده په تشخيص سره ده نو ما بین امتیاز وو نو لہذا نوعه نشته د پرچدي د څوګر دي اشخاص ما بین اشتراک نوعه ما بین اشتراک جنس د دې پرا په شکل ده د ایج ما دای موصف نه ده په چا سره په ما ایت ال مجانسات للاشیاء چې دای هم جنس ته اشیاء سره ودرږي مجانسات للاشیاء ہم جنس وغیرہ دی ڈیش یاب سر شما جینز ادګ نلایچدہ ہا مبارک مبارک دای موصف قوم جناصت سره نه را مجراست پر سره نشترای کو شی عین ول اتحاد فل جنس اشتراک کو شی عین فل جنس اشتراک کو شی عین فل جنس ته مراد دی منطقی مراد دی ادد دی جنس منطقی نشتا چې جنس متکیرو شي خدای مجانس سره بل سره جنس سره څه څوک او فرق تی ساده د د مجانس د بلنا پچ سره یې په فصله مقاوم سره وي چې فصل دغه جنس جو ترکیب رغه ایصا او ترکیب منافید د چا سره د وجوب سره ځکه چې بیاو و ترکیب سره هو امکان رځي بیا خو دوه مو وختیاي په ترکیب شو چا احتیاج وی واجزات مرکب ممکن دو او قرض حقایق ته وجهي االمجانسات للاشياء زکه معنا د دې کول نه دی خوښه او د دې ته دي چې بو تمايز سروгай او ترکیب سره کان لازم نه قلب ده حقای واجب ممکن کر دي او تعالی سمجھ گئے کومه هو سره جواب دهو ډیر شینه کرے ما شاينة شاينة. و دې ډیر شینه پره ډیر شینه پشتنا شي کومه هو سره یادې پس پما وشي ذکر او امر امر, امر, امر ناشواب یادې ډیرو کدي و امر ناشواب امر کولی بیا جو شي سر نو عرس لکه زید ما هو انسان او کولی بیاپ جواب شي څه حد تام ورتي وشکره لکه ته انسان ما هو حيوان حيوان او کډر شي نه په جزئیات جواب شي بیان ورسي لکه دې عمر بکر ما هم حيوان نوعه او کډر کډیا شي به زکه الانسان والفرس والخبر ما هم سمجھ گئے ہیں بار بار جواب د ما هو شي یا نو په ما هو سره چې جواب کې او دموص په ما ای یت سره شی په ما هوه زموږ خدای چې دای په جواب دا ما هوښه ود پیښ خدای خدام اناښه ولا چې په جواب د ما هوښه وای جین سر دريمي بیا د سره پر شپ په جین ششاریک شي یا په جواب ش نه سره پا نو عشی تشخص را افرات شي او کدا ای نو عشی په جین شتیک ور سره شاریک شي شا. نو فصل او افارک په ش سره فصل مو کړو سره تکبیر <تركيب رو> درې <دريمي> او کداي شخص سي او پنو عشره دراته تخت سي شاريد بیاي فرق چې سره په شخص سره یو تشخص یو عين غیر به له عين یې چې بل ده که جوخ غیر به له غیر چې بل یو تشخص او یو سره شي وجود غیر مله وجود مش سبب د کړی چې واجب نه عين وجود عين ذاته پخماره په دې کې او منصور متودی رحمت الله علیه و جمعه چې پرسټناو کو دی الله باریش په هوا سره راځه پر ستنا ورناو کوي ته ما هوا له څه مراده کوي چې الله الله جن ما هوا واجب تلم ما هوا انو پرسټنا کې جو چلو الله کده نو پرسټنا کې په ما هوا سره جواب په څه سره درکو الله صل الله پوشکرام او کده چا پرسټنار نه کوي د صفاتې پرسټنا جواب پسمی او نالي وما هو سرج الله کما فعل ترزیق ته تخلق ربندو جواب درکو او کایسا جواب دي پرستانه پما هو د جسر نکه به جو به در سره چلوې سره مونږ نه پرستانه جسر سمجھ گئے ساده به خاص ټکی نو د دای موصوب مایه ترنده والا به کیفیت او دای موصوب پچاس رنده پکا کیفیت سرنده کیفیت لون تو ام رائحه ران توام خوان رای حبی به قرال ګرموره بره سروله پردوبت لمغه به څه کوچوله اې دا سره موصف نه وغیره زړه کمه مصفات سام دا نه چا صفات نه دی خو دي؟ دي دي. جسم یو ګرمي یو سیړی یو بیسټ یو ټینګ یو دا دا په چا شرزي یو سپیني لاونه بشپینویو تلو دا صفات نه دی چا دی د جسمی نه او جسم وتابعي مزاج او ترکیب او دا ټوله صفه د نه دي چا دي توبعي مزاج دی مزاج څه دی او وتوابي مزاج هغه کیفیت متوسطه ته چې د اختلاط اربعا مخ... ونه اختلاط اختلاط اچا امتزاج د اختلات اربعا رشي اخلاط اخلاط د اربا په انسان څه چالو را اخلاط دي سرنګ دي شا انسان دي چنه مرقب ده په انسان شي یورشتا نارشتا ماشتا او بڅشي هواشتا او بڅشي میټي میټه خو ورشتا څالو ورشتا یې مرقب ده داغه س داس ترکیب ده چې څه هر یو صاحب ده بل اته زی مت کړی ده اته زولا ور سوي ور خطر کړی لکه په یبه شي سخ لم ډولای اڅخه خور ورزره کارجه ارټ کوم او دی و زکه چې څه جو ارټ وچولاو ارټ وچولای په بسر ورڅ شو دا نه دي ځا یوه د ګرمولای دی یبه چې ورګان شو ارټ تهزيد یوره چکرا دای خاتم کړل او دا نه دي ځا یوره چکړه ارټ سړولای دی یبه دا ست مجموع دا مجموعه اخلاچه جمع شي دغه یو کیفیت متوسطه رغه دغه دغه دغه مزاج لري دغه تصویر دا, دا هلي په مقدار ای و شي ته زولي اوی ورته چا بل یو کیفیت دغه مزاج لري دغه تصویر شي نو د رنگینه ود د مزاج دي او مزاج چې ترکیب, دا. ترکیب. ترکیب دا. دا دی کنه دی؟, دی ترکیب دی او ترکیب. دا رنگ کیفیتینه ترکیب دي دي اې ترکیب ترکیب دی و بی ګرم ولای دی سره ولای دی بارحال مد الوان سدي دغه سره جسمیت لازم دی او زموږ مخه مسبر کوي چې الله سمدای جی سمدای ولایتمکنو فی المقام او علامو تمکن فی مقام نه دی علامو تمکن نه پچا شا په مقام شه یمقام شه سیمه نکړی وی درې ماره نکړی یو مقام د مشاین په مذابده چي باتین د جسم حاوی چې مماسو دي ظاهر د جسمه محوا محوا سره خو چې جسم دې ورغو مکان معنا دادو چې دای په مکان سره وخت سره وبلم جی سم دي سره وبلم او اړتیا دې چې مختاج نشم مکان ته د غو نه هیڅ امکان دی ای سبب یا واجب ثلاثه ګرځي ممکن ګرځي د متمکن مکان شنو دا مرخص نه وکړه او مکان بل معنا صدم د مشای نه بل نه او متکلمین اندې زاووه په بود مفهوم بود مفهومه موجود نه دی متکلمینو مزاج ځکه چې بود بیا چې حقیقت موجود خلاص موجوده خلاص به تاش اوومر چې خلا خلاص خلاص نه ده در شي ډاک دې شا په چې بود دا خبره نشه بس چې بوعد دی وهمي شاید دنده زابطه نوسته دنده دمره بوعدش دا چې په داسره چې د دا عابد طول عرض هم او دته طول بر ټول سره چې دي سره راغلی دا بعد خارجی نه لکه چې اشرقي نهه خپلته دي موزه وي مزرقه بیا چې د جسم ورغه طول عرض هم کو شرول غنا او هر بُعد ش د ممتد دا. بُعد صدا ممتد شي طول عرض هم کو لري نو چې پدغه شی او طول عرض هم کو لري او چې طول د امتداد شروغه 2 شې چې ابتدا چې کومه تقسیم قبل او چې کوم ځای چې تقسیم کړی آدم خبره او غادي سمقيم متواكن في المكان ده فهمت ولا في المكان ذلك التمكن عن نفوذ بعد في بعد اخر في بعد ببعد برج منافيش متوهم او متحقق او مشار او مزمنه يسمى المكان ده ده مكان بالجسم في جبره نفس الامتداد امتداد کایمات نه دی امتداد کایمات کی به خدا بوت نفس نفس رو یا مکان چا کایت بو دی نفس الامر نفس الامر شدا بو د سای موجود دی ټول لري عرض لري یوم لري اندل کایین دی وجود الخلاجه چق وجود لکه د چ دی افلاټون دی و او ول لو تعالی انتداد على الضريمت ادينا ستلار تجزي زك تجزي تجزي او تجزي سا انعدام رشي زك اثر شي اغا چي كم شي تجزي کبلي ا چي نوست تجزي معدم معدم کار او خالص خبره نو اسمه تو اجازه ترادو دي چې اجازه لای ته جزات صدا جزې لای ته جزاء اهد بر رحمت الله تعالی رحمت الله اومدونه او سره ځه مخامکان شو ام تخیص ده کنه په حیا سره کنه په حیا شغه موجوده مچبه خیر چې په حیا ش او تقسیمونه کوله تولاردو پر حیا مکان شدا دایره چې د او تقسیم هو علاوه پر د مکان شته تقسیم دا نکو کوي میرا کا واجب دی له کا دین تقسیم دا او په مکان شدا نکټه جزئ ته ته ځا اته پرته جوز ماته څن په یوه مکان د یو خیر داسمه فرق هیاس د یو مکان مکان هر مکان هیاس دی خو هر خیر سم دی مکان ای مکان چې تول لريار لري هو گوښه او پداسي یو ساين متماثيل فل مکان شي ومکدا غشي ش ټول ورځ او موږ ووخه د دې مکانو د شایو چې ټول ورځ او موږ کوڅې یز دا مکان څه هيز نه ده وشکره نه هيز هاتای ځکه هيز څه معنا ده چه شرح قبلایي شرح سي او یا دا معنا ده چې ممتازې پسره کونه شي په حاله کده لږی په وخت پددا سي حالت سره چپکسره دای دې پرچنانه ګرځه نو حيز معنا څه حيز اي شي ته اي چې شي ته امتیاز زبر کوي شي ته زبر کوي امتیاز وي ته اي شرخ شي قبل وي اي خاص کیفیت ته اړ دي په کیفیت سره دند شه نه څه ممتاز په خبره به ده دغه حيز پر مکان وي حيز غروغ ده ور سره ور سره تا متمكن چې په دې مکان شې ده دا د ممتاز هجه دی عادت غزې خاصم دی عادت یو خاص شکل دی د بل پرانشته سمجھ گئے شاه خاص کیفیت د هغه مکان سره نه دی تولارو زوم کل وضع بند چ اګي حیات په سړی د ننر نشکرځلای دا متحیز دی دا وس خیاث شو او څنګه دا کوم کار هوتولارزم نه پرتو لارزم شو نو جزلای ته جزاپ حیاث شداي خو پچشن دی په مکان سره دی نو ته په مودای ترانه ماکه چې تی نه فی د اوکل <سؤال> لا په دغه پره ته چاړه له پراځ کمته مکه د دې توله وروزه دې به تقسيم مکان شړای او دغه که جوزه لای چې په مکان شړای اپ مکان او مکان شوچا مکان خاص او هي څه مکان شې خداسې مکان د شي ته او کله وخت چې ورش په شو؟ ټول اړولونه، هرینه چې شو. په خبره ولا بودفي. هیڅ بود نشته، نو ټول نشته، نشته. اسفان. ولی لکرم ته چې دین کدا او غانښ د بت ترانګي چې ولایت موږ د پکوړو چاله د پرا داس مکان دروش. فرق کوي. ویلي هو الفراغ المتوهم. او فراغ متواهم دائی او فراغ متواهم دائی او بوعد دائی وهمی بوعد دائی چه بل شایی ڈاکو بل شایی چکو بل بل شدی پرا طول عرض وی عمک ناکناه <تصفح> <تصفح> خیل مناد داکی او فراغ متواهم خیلستش دائی فراغ دائی المتوهم هو هو حقيقه نلاري وهم الشاهد يشغله شيء اخر بل شيء ثكو دا ابل شيء ممتدا او غير ممتدا جزء لا يتجزأ اوو مقام هي يدت چا ابوده متوهمات يي چي شيشغلو... شغل هو جدل رسپڈا کو आकाश چم على عدم الممكن في المكان في المكان ده دي پرمیشويا و احمد دليل على عدم التخايض تو <تس> پارک مالیم که یو حیاض د یو مکان دی یو حیاض دی نو جزء راي ته جب احیا شد په مکان شندای جزء راي ته ځا په حیا سره په مکان شندای چې ته بځامه سره او اخر منتظم او غیره منتظم او مکان شلو تطتلي جي كي مو في مكان ناخذ بنفي مكان ندرسها دلوا يعني ناخذ بنفي اذا اذا كان انتفاد خسره او انتفاد عام نرجي تيلتو انا متمكن هنا ده يا هو متحيز هنا كنافي متحيز ده ليه ده دليليه ده حيض ده في ده برا ده يشير دليلي ادي على عدم تحيز فهو عدل ده عشان لا هنا ده الله هنا ده متحيز نفي في العزل دا پازل شوه متحيز تخييش حيز د دې پر پازل شوي اوله یو نه وي کوي فایله مقدم الحيز حيز د ثقه نبي او مقدم د حيز د جواز وی له ثقه حيز د عوارض نه ده حيز د اشاره ده د عوارض د کبود مفهومه ده چې جسم تعارض ده دستو کنا ده او دا به موضوعات د جېزې مواردته خدای خوصه عوارض نش او عوارض خدوس مې جوړتای ثبت کړئ د بیسک په اصل شېدای متحيش حيز ورسي یا خدای قدم د چارو غل خوادې سره کړه د خوادې سره څه ده راځي چې حادثه ورته ایه کادیم سرهنګلته ایه کادیم غي نمز ګمږه او حيز مضبوط ګمږه راځن ته ایه اجتماع نه کیږي نو خبره به شي نو دا دله پرې شو او لا یپ پا ازل چې حیاث نوی موجود خوب سرستوسي موجود دی په پا ازل شم نوی او په یو بیا اخو دي اعلی محل, محل چا او محل د حادثه سی حادثه سی دغه مخکښ سی محل د حادثه سی حادثه سی لہذا نوی دا یو دلیش بل دلی یې چې کلام ته حیاث شي نو د حیاث شوې څره حیاث نه درو دایوی باربره وی سره یو د په هيڅ نه څه یو د په هيڅ نه څه هر تقریبا کله د هي سره باربره یو په هيڅ څه نه هیرو لمشه تناهی منا تقسیم پښرس زکه کوم چې متناہی د تقسیم کبلای په هغه باربره یو ته نه بښست او الا غیر متناہی ذاته سمنا غیر منقسم ذاته سمجھ گئے اج زکه چې متناہی د اعداد ځدغه د دې لپاره نه دا د دې لپاره چې وی خو هغه شای د څکبلای په شخصي جوړولای شي په شخصي جوړولای شي که څه چې دا درخه سره دا درخه سره دا کټا د نن نن د دې پردو دمو ترہید دی دمو ترہید دا څه په شخصي جوړول دا ګډری پندا څالوري جوړولای شي نیمه جوړولای مو چې متنه ای کی کدا کام شي یا بربر شي غیر ترای غیر ګضا او قاضي د لبياع ذاب شهر وتقسيم ذاب زكيه ذي شروط اكيد جوز بخير شده عا دغ نه غير دجالي خير نه شده خالص بشرو كن درو بيا تا شهر بارحل وحيشه محمد وراه في أو لا يكون محل حوز وايضا اما يصاب أو, او يزيد عليه فيكون متجزيا واذا لم يكن في مكان ولم يكن في جاد جہدشا نہ روگائی، جہد نشرت لگائی، چھتے چھے اللہ پا دخت طرف دائی، اللہ پوستے پاسمون سے، اللہ دخت طرف دائی، جہدشا نہ شو، ولا، لا علم ولا صفل ولا غیرہ ما، بلے، لئنہا حدود اطراف الامکنہ، دا یا خود امکنہو دی پراس شدید اطراف تھی، یو، یا نفس امکنہ دی، بیتبار عروض الاضافت، ایر نو کا اطراف تم کنه شی ام کنه مکان مکان ته حادثه مکان حتول ارز مکلری دې دې نو متمکن نه وو په مکان ش نه دی نه عین مکان ده هونه په ځای ش دی مکان ش دی مکان حتول ارز مکلری اخې تقسیم کوملایي اخ حادثه اره ارز د پنجهه شش ست نه دشت نه کو یو محل چې پرای یو محل چې پروی دې مکان دې پرای اطراف ته مکان یو مکان دوسرنګ توتې دا د ولې نه دا طرف ته شي مغرب طرف او دا مشرقي ادا جنوب دا شمال ایسه کسان پوس دایل و دا وی ونې سټ کاه خبره دا, دا, دا معلو او سفلا یا خو یا خو اطراف ته چا دي د مکان یا خو اطراف دا چات دا پوسټه کنایل دا دا چا مکان مکان دا هون ای اترافه. دا ایلو و صفله دی اترافه. یا اترافت مکان دی. یا عین مکان دی. دا ایلو و صفله شمال و جنوب جنوب یا عین سوی. عین مکان سوی. عین مکان دی. طرف تیگه نوی. عین مکان دی. مطمید ناشا. دا کتا شد دی جا. دا کتا جن پردو. دا کتا دو. دا که تاخه څاډ ولاندو اندوله زمونه کرا کوشه کدا د دوی وکړه کوشه دا پیژو کنه دا زمونه کرا کو دا ته څو ولا دا 3000 پښتانه دا کېټا چې نه نازند کېټا ته چیندبکو کېدا به کین طرف دا سکرټر څه نوټیس دته دی دا دو چې نازند کېټا ته نسبت وکې د خیم طرف ته شمال او او داکټا چې دالوند کې داکټا تناسب ورکړي د پېسدو چې په ښاګه دی په اولو عالی د کانونو الهوا شو کانونو ایس دولته د الهوا او دا عین مکان کې طرفت مکانو عین مکان صحیح په کوم ځای ته ځې تاسو خو نو دولته داکټا د هغه کټي جوز دایي طرف شو دولته د طرف کا جنوبي بلې کا الهوا د مکان شي دا طرف چې دی او عین مکان يو تارفت جاوي مكان دور غير بشيخ خدوص بشروع الله دك بلا علم وصف لك شبير سيئك سيئك با إذا لم يكن في مكان لم يكن في جيات لا علم ولا صفر ولا غير ما لأنها إما خدود وأطراف للأمكان خويا خدا جياتنا خدود وأطراف تأمكانها دي نفس الأمكان يعني نفس الأمكان نفس الأمكان الله بإعتبار عروض اراسین چې تا اضافه عارض کې وشي ته اضافه وکي ورشي داتوکي خو به عین مکان شونه لکه دا کټاپل مصروند کړته عالیش وا دا عیل د بق شعر غرو له په مکان شوه خو مکان ش بارحال ک عین مکان او په طرفنده ولافي طرفه په چې دغه طرف ته ده خو به حدیثا مکان ور تثابت کن یا طرف تو ثابت کن مکان خو مکان شب یا مکان خو خدیث تین خدای دیر چا شکن خو خبری بشکن عین مکان بلی یو طرف تو چا بلی بس تین ملی اٹر دیکن والا اجیر علی زمان بستنی چا